Причав ледь чи не на увесь перон. Перевелися тепер спеціалісти. Меркнули, як свого часу меркнули, мамо. Ось що мені написав один із таких, з дозволу б сказати, спеціалістів, ознайомившись із моєю надзвичайною, скромно кажучи, дисертацією. Він не встиг до відходу поїзда тиснути мені рецензійний відгук на його роботу академіка М. «Світила у сучасній науці» але потім його передав поштою. З приводу дисертації пана Гоб Гобчинського, незабуття вчено ступеня доктора наук, можна сказати, хіба що вдавшись до такої аналогії. Якось одна комісія перевіряла якість справ в одній лікарні, а ж записала до протоколу таке. Комісія встановила, що в лікарні обід для хворих складається із борщу, який приготовлений високоякісно, з винятком того, що у ньому відсутні м'ясо, капуста, картопля, буряки, помідори, морква, цибуля. «Га! Га!» – заглядівши, що я дочитав відгук «Академіка» – загагагакав пан Гобчинський я ж збрід від цього обурення. Хто ж так пише відгук на наукову статтю «Га?» – і це академік. Та він гуморист, нещасний. Ось які тепер спеціалісти. Чи йому архінаукову працю, повну оригінальних гіпоти щодо зв'язків Гоголя із відмайським світом – а він собі недолугий анекдотик. А що? З питань кулінарії написав дисертацію, що він мені про борщ. Ні. Що не кажіть, привели себе спеціалісти. Чи варто було б і звертатися до Києва, коли у нас у Миргородці таких спеціалістів, хоч греблю, через хорол гати. Я тільки не зібрався солідарності підтримати сакральне обурення пана Гобчинського і що було пригадую, відкрив рота з приводу його що так нині перевелися спеціалісти, вкупі із академіками, як поїзд несподівано рушив в місце і почав набирати швидкість, наче поспішав відвести від мене біду. Не розгубившись, пан Гобобчинський теж воронув з місця і, біжачи пероном, виливав і далі своє обурення. «І це наукова оцінка мого невмирущого, ну майже безсмертного твору», біжачи поруч із вагоном вигукував пан Гобобчинський. «Ви, пане товаришу, при принагоді наведіть у своєму Києві лад, бо при чим тут борщ до моєї дисертації, як і взагалі кулінарія? Хіба я претендую на вчену ступінь будь-якого доктора гастрономічно-кулінарних наук? Хіба я?» Але тут пояс розвинув таку швидкість, що пан Гобовичинський зі своїм святим обуренням опинився позаду. Проте не розгубився. А напевно мобілізуючи, як кажуть, внутрішні резерви і вигукуючи, що й академіки тепер перевелися на ніщо і собі розвинув таку швидкість, колобком котиться з пероном, що почав наздоганяти вагон, все ще на бігу піддаючи нищівні критиці наші наукові кадри. Чим би закінчилися перегони пана Говчинського зі швидким поїздом, що вже явно взяв добрячий розгін, якби зненацька не скінчився перон. А в запалі конструктивної критики наших наукових і взагалі академічних кадрів та різних світил і гонитви за поїздом пан Гоб Гобчинський цього не розгледів. А понісся далі, хоч перон, як вже було сказано, несподівано скінчився, а бігун, зайнятий полемікою із відомим академіком, не загледів того помчав далі, аніж простягнувся перон. І коли він летів із перону, то з боргливої течки вєло... Сипанули аркуші його вельми оригінальної і безперечно вагомої дисертації. В одну мить пан Гоб Гобчинський залишився далеко позаду, і коли я виглянув вікно, то побачив, що він уже внизу збере аркуші своєї дисертації і все ще розмахує руками, мабуть, критикував академіка. Провідниця зачинила на ключі двері вагона, бідкаючись. Як він улетів з перону? Як летів? Стукотіли колеса, але позаду залишилися і сам Миргород, а я стояв біля вікна і думав. І мені чомусь пригадалися слова Миколи Гоголя про те, що врах його батька знає. Почнуть щонебудь робити люди хрещені, то мордуються, мордуються, мов, хорти за зайцем. А все щось недошмиги. А перед очима все ще летів з перону у благородному пориві критики деяких наших академіків пан Гоб Гобчинський. Власне, біг, біг, і тоді по перону, коли Перон уже раптово кінчився. Сумно покинутому. пригадалися мені слова великого полтавця, котрий ухитрився стати великим російським письменником.